ויקרא, פרק ד' וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל למור. נפש כי תחטא ושגגה, מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. עם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חתתו אשר חתה פר בן בקר תמים, לאדוני, לחתת.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 לפני אוהל מועד. ושמחו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני ה', ושחט את הפר לפני ה'. והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד. וטבל הכהן אצבעו מן הדם, והיזה שבע פעמים לפני ה' את פני הפרוכת. ומן הדם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 והוציא את הפר אל מחוץ למחנה, ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון, חטאת הקהל הוא, אשר נסיך איתה, ועשה אחת מכל מצוות אדוני אלוהיו, אשר לא תעשינה בשגגה, ואשם, או הודה אליו חתתו אשר חתה בה, והביא את קורבנו סעיר עזים, זכר תמים. ושמח ידו על ראש השעיר, ושחט אותו, במקום אשר ישחט את העולה לפני אדוני, חתת הוא. ולקח הכהן מדם החתת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה. ואת כל חלבו יקטיר המזבחה ככלב זבח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו, ונסלח לו. ואם נפש אחת תחטא ושגגה מעם הארץ, בעשותה אחת ממצוות אדוני אשר לא תעשנה, ואשם. או הודה אליו חטטו אשר חטא, והביא קורבנו שעירת עיזים תמימה, נקבה, על חטטו אשר חטא, ושמח את ידו על ראש החטט, ושחט את החטט במקום העולה. ולקח הכהן מדמה באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח, ואת כל חלבה יסיר, כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים, והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחוח לאדוני, וחיפר עליו הכהן, ונסלח לו.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 כאשר יוסר חלב הכסב מזבח השלמים, והכתיר הכהן אותם המזבחה על אישי אדוני, וחיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו.